Де живуть ваші родичі принцеса? На Васильівському. З допомогою водія вони швидко відшукали потрібний будинок. Я чекатиму вашого дзвінка. Машина від'їхала. Софія піднялася мармуровими сходами величного старовинного будинку. Зупинилася перед добовими дверима. А якщо нікого немає вдома? Слід було зателефонувати. І навіщо відпустила машину? Нічого не пропаде. Знайде таксі в крайньому разі. Бо що ж то за родичі, до яких зайшов і вийшов. Хоч годину-другу годилося посидіти, Інакше у Бориса Аркадівича виникнуть запитання. На дверях блискуча мідна табличка. Професор Валеріан Альбертович Аршавський. Сюди. Натиснула фігурну кнопку дзвінка. За дверима гавкнув собака. Пролунали кроки. Двері відчинив сивувати чоловік літ десь під 50 із шляхетною трикутною борідкою. Перепитувати не мало сенсу. Він не міг бути ніким іншим, тільки професором. Навіть якби Софія зустріла його не на порозі власного помешкання, а на велелюдному майдані, серед тисяч людей вона вирізнила б оце, Плекане багатьма поколіннями петербурзьких інтелігентів обличчя. Валеріан Альбертович, так, це саме я. Заходьте, зробіть ласку до моєї скромної оселі. Поруч із господарем лисніла шерстю розкішна Колі. Софія, що з упередженням ставилася до собак, вичікувально поглянула на професора. Він, зрозумівши погляд, проказав, «Гердо, іди, будь ласка, до себе». Софія ладна була заприсягтися, що благородна дама собачого роду, пухнаста шотландська вівчарка, на знак згоди, поважно по-собачому вклонилася і граційно похитуючи стегнами, як личить справжній ледій, подалася до своєї кімнати. Поки Герда крокувала до свого місця, повна собачої гідності, усвідомлення власної вроди і значущості для господаря, бо ця пані в шубі для якої обідрали напевно шерсть з п'яти-шести нещасних собак чи інших тварин. Прийшла і піде собі. А вона, герда, залишиться тут назавжди. Софія озирнулася навкруги. Матусю ріднесенька, думала вона, переступаючи по ліг. Якщо в цій оселі навіть із собакою поводяться, немов з графиною, то як тоді мешканці дому спілкуються між собою? Либонь, французькою, а жодних мешканців, окрім самого професора, наче й не спостерігалося. Зате сам господар. Професорішого професора Софії ніколи не доводилося бачити Навіть заскочений зненацька У вихідний день, не очікуючи гостей Він був убраний у білу сорочку без краватки звичайно Та з вишневою шовковою хусточкою навколо шиї І такого ж кольору домашній курці з оксамитовими вилогами та не це вразило Софію найбільше. Професор був узутий не в пантуфлі, як цього слід було очікувати, а в черевики. Для кого це він у такому парадному строї?